Moise va da porunca privitoare la tăierea împrejur. Nu că ea vine de la Moise, ci de la patriari. Și voi tăiați împrejur pe om în ziua săbatului. Dacă un om primește tăierea împrejur în ziua sabbatului, ca să nu se calce legea lui Moise. De ce turbați de mânie împotriva mea, pentru că am însănătoșat un om întreg în ziua săbatului. Nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate.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 și unde voi fi eu, voi nu puteți veni. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stătut în picioare și a strigat. Dacă însătează cineva, să vine la mine și să dea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit. Unii din Norod, când au auzit aceste cuvinte, ziceau, Acesta este cu adevărat prorocul. Alții ziceau, Acesta este Cristosul. Și alții ziceau, Cum? Din Galileea are să vină Cristosul? Nu zice scriptura că Hristosul are să vină din sămânța lui David și din satul Betleiem, unde era David. S-a făcut, deci, dezbinare în orod din pricina lui. Unii din ei voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el. Aprosi s-au întors, deci, la preoții cei mai de seamă și la farisei. Și aceștia l-au zis. De ce nu l-ați adus? Aprosi au răspuns. Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Fariseii le-au răspuns, Doar n-ați fost duși și voi în rătăcire. A crezut în el vreunul din mai marii noștri sau din farisei? Dar norodul acesta care nu știe legea este blestemat." Nicodim, cel care venise la Isus noaptea și care era unul din ei, l-a zis,